Гаврилко теж похропує. Улянка відразу схопила його руками за голову, притягла до себе, впилася в його губи своїми вустами. «Чого ти прийшла?» Слово «сучко» вмерло на його обцілованих губах. Опиратися не міг і вже ніколи не опирався. Ціле літо і половину осені. Довгі і короткі водночас. Вони зустрічались усе літо і половину осені. Вони зустрічалися й навіть у день. За їхнім хлівом, у гайку за ровом, у полі, на посовиску, на вечорницях. Як тільки випадала нагода, починався той бенкет любощів і ласки, дорослих і наче дитячих. Так він тепер яка думає. «Ти не боїшся матері батька?» питав він. «А мамі я сказала». Улянка дивилася так, наче він спитав це, як її звати. «Як то?» «Сказала». Він аж стерп з несподіванки. «Сказала?» «Що сказала?» «Сміється?» «А так, що сказала?» Улянка взялась в боки. «Хай мамця мовчать і дишуть. Та вони мене і понімають, а батько їхнє діло маленьке. Та ж із вергунами родичаємось. До того ж між ними умова». «За мною землі батько не даватиме, ну, корову і нового плуга, і насолитися не лістиме, як пана Петра заберуть звідси, то вергона старшого буде колодниця. Ой, Яську, не ну що тобі? Ти мене люби ліпше». Щось було в тому нелюдське. Так йому Яшкові подумалось. Щось було. Він прогнав думку геть. А солодощі кохання з його єдиною в світі переважувало все, крім одного, що після весілля вона належатиме іншому. Якщо й не зовсім, то доведеться ділити. Ділити? За тиждень до покрови і два до весілля вона сказала, після любощів геть знеможена, як і він. Я груба, Ясько. Груба, вагітна. Груба? Так, вже понесла. Від тебе. І всі мої діти будуть від тебе, чуєш? Сина хочу, а потім доцю, а ти? Я? Горло йому тоді перехопив спас. Кого він хоче? Він уперше подумав про дивну владу жінки. Цієї ось над ним. Щогеть його висмукнула і повела невідомо куди. І жінки взагалі? «Чого він їй підкорився? Чого приймає ці подачки від цієї зрадливиці?» «Вже зрадливиці? Хай і не йому!» «Та й йому теж?» «Поїхав геть. Десь на заробітки! Забух! У Польщу питому! Куди завгодно! Світ за очі!» «Вчора я Тимоша зустрічав!» – сказав натоміст. «І що?» – розився. «Чим?» – об' казав, якщо правда, що з тобою валандаюся!» б'є, сказала вона. І руки не підніме. Я йому казала. Вона вмовкла. Не промовила більше нічого. І раптом почув. Улянка плаче. Плаче. Плечі здригаються. Чого ти? Погладив ті плечі. Пронизала всього. Та шиня мале горнулась до нього. мовчи. І те було, чого ніколи не забути, як він вийшов на зустріч весіллю з ружом в руках. А перед тим нестерпно тяглися страшні осінні дні очікування того ж весілля. Якім намагався гнати від себе геть усі думки, що буде далі, хоча, здавалося все визначено наперед. Уленка виходить заміж, поступаючи з волі батьків, проти якої не сміла піти але продовжує його кохати і залишиться коханкою, його Якова коханкою і коханою. Правда, від однієї думки про те, що Улянка належатиме іншому, коров шугала до голови, а перед очима стрибали коники. Ділити Улянку він не хотів і не збирався. Чим ближче в день весілля, тим глибше розумів це. У ніч перед весіллям він чекав Улянку в їхньому гайку, і вона прийшла, коли вже стали гарячково обійматись, він раптом почув поряд чиюсь присутність. Їх оточили. То були Улянчина мати і два брати, рідний Петро і двоюрідний Тарас. Але як Петро замахнувся великим дрючком, Улянка закричала, що коли вони його зачеплять, весілля не буде, чуєте? Не буде. Добре, сказав Петро. Добре. Ми не будемо бити цю суку, цього пса. Але хай десь слово що він до тебе більше не поткнеться. Ну? Вони стояли на малесенькій галявинці посеред гайка. На галявинку кидав білі коси від лист місяця. П'ятеро людей у цьому примарному світі здавалися живими деревами, що зрушили з місця і знову завмерли. Яків мовчав. Не міг відмовитися від улянки, хоч і майнула думка, що то був би вихід. Його слова, клятва, чи що там ще? Що своєю зрадою, а вже ж, бо весілля й було зрадою, вона заслуговувала на зраду і від нього, на помсту, на те, щоб, щоб поквитатися з ними бома, з їхньою любов'ю, подумала зненацька, але ж тут він згадав, що вона вже носить у собі під серцем його майбутню дитину. І той маленький росточок вже пустив коріння в його серці. Він, мов би, збирався зрадити свого сина. Сина? Подумалося про сина. А може і щось більше за те життя, що тільки народилося в Улянці? Незмірно більше. То що, сусіда, чого мовчиш? Петро порушив тишу і ступив крок ближче. Рукою дітахтись можна. Дотів сама откажися, бо ж буде ганьба на все село. Педотиха зойкала за кожним словом, навсеньке село, як узнають. А мені ж казала Павлючиха Вергунівська сусідка.